Sva hvala i zahvala i pohvala pripada Allahu Subh'ana wa ta'ala. Inaka salavat i selam na Mohameda sallallahu alaihi wa sellem, a nakon toga vraćao, mi smo prošli kut počeli sa poglavljem koji govori o tumačenju šehaadata ilaha illa Allah. Pa smo u tom kontekstu spomenuli ono što je spomenuo šeikul islam, Mohamed ibn al-Vahaba, rahimahullahu ta'ala, od dokaza koji tumače šehadet la ilaha illallah, odnosno tumače tev, tevhid. I rekli smo da ovo poglavlje znači tefsir šehadeta i tevhida i sva poglavlja koja dolaze poslije toga su u stvari tefsir šehadeta i tevhida, je tako? U smislu da govore i pojašnjavaju i objašnjavaju i ističu one stvari koje nisu od tevhida ili koji tevhid poništavaju u cijelosti, to jest koji izvode izvare ili tevhid poništavaju dijelimično, znači od malog suširka, a ne izvode izvjeri. Pa smo spominjali prošli put ove kuranske ajete jel tako? Ulajka ljubina je du'una i abtavuna ila rabbi hun uvasilata i ihom akrab, ujeržuna rahmetohu i te koji vi dozivate, znači onima kojima se molite i dove u kućujete, oni traže načina kako da se svome gospodaru približe, koje od njih, ko će od njih Allahu biti bliži, nadaju se njegovi milosti i strahuju od njegove kazne. Rekli smo da je ovo vezano za, znači, ili Meleke, ili Džine, ili Isa, Alayhi Salam i Merijem, u svakom slučaju, znači, koga god dozivaju od ovih, kome god dove čine ljudi, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, od meleka poslanika ili nekoga drugog, isti ti koji oni do većine oni se u stvari u istoj situaciji kao i sami ti ljudi. Šta? Nadaju se i gledaju kako da se Allaha subhanahu wa ta'ala što više približe, strahuju od njegove kazne i nadaju se njegove milosti. Prvo tome, na koji način te ovaj ajed govori o teohidu? Znači da nema smisla upućivati dobe onima koji su u istoj situaciji kao i ti. Ali tako? Pa šta je ovo, kakva veza sa tevhidom, znači ibadat se čini kome? Samo Allahu Subhanahu wa ta'ala. Va idh qale Ibrahima li yabihi wa qavmihi, innii bara'un mimma ta'budun. I kad reče Ibrahim svome ocu i svome narodu, ja se odrečem svega onoga čemu vi ibadat činite. Šta je ovo? Ja se odrečem svega onoga čemu vi ibadat činite. Ovo je prvi dio šehaadata, la ilaha. Jako tako? Illa alladhi fatarani osim onoga, koj je stvorio, e ovo ti je drugi dio shahadata, illa Allah. Pa je šehadat znači, odnosno tevhid, prvo da za negiraš, svaki ibadat, a onda da potvrdiš ibadat samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači nema ima ibadata nikome osim Allahu subhanahu wa ta'ala. Ittahadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min duni Allah, uzeli su svoje svećenike i pobožnjake za gospodare mimo Allaha subhanahu wa taala rekli smo kako su ih uzeli za gospodare tako što su imovi ohalaljivali i o haramljivali znači uzeli su svoje učenjake, je tako uzeli su svoje sveštenike i uzeli svoje pobožnjake za gospodare kad imovi kažu da je halal oni Vjeruju da je halal i tako radi. Kad kažu da je haram, smatraju da je haram. Pa su zbog toga šta? Muš, mušrici. A šta mislite kad uzmu najveće nevjernike na Dunjaluku, pa od njih uzmu zakon? Je tako? Nema nikakve sumnje da su još veći mušici još gore, kufru. I u takvom su kufru i širku danas ljudi kad kažu, je tako? kad mu ti kažeš haram kamata, on kaže, vada koji muftija taj, taj da može. Ha? a zna, jasno zna koranski ajet, je tako, da je kamata haram i zna da je ovo kamata ali rekao je, ta je muftija da može, povodi se za njim šta je ovo širk, je šta je ovo, ovo je širk, kad se iznesu jasni dokazi okazi da je muzika haram pa onda kažu, po dobro kako ovi organizuju koncerte moji umete i ove ostale stvari, jel tako? Pa kaže nije haram zbog toga. A jasan dokaz mu se donese i on odbije jasan dokaz, a ja sam dokazi šta Hadith u Sahihu Buhariju, tako? Nema nikakvi sumnje u njegovu odostojnost da je muzika haram, jel tako? Biće ljudi koji će ohalajivati. Šta će ohjivati? El Hira al Harira val naziv. Al-Hirra, Walharira, Walhamra, Uhalaljivači kamatu, svilu, zinaluk, i vino. Je li tako? Podnos, uh, al-hirra, zinaluk, alharira, svilu, valhamra, ivinu, valma'azik i muzički instrument. Pojasan hadith. Ohalajivači znači da je to hara, Haram, tako? pa onda poslije ovog jasnog haditha on ne zna ništa drugo osim da je šejh taj taj tako rekao pa se povede za šejhom šta je ovaj uradio, učinio širk, mušrik, njega je uzeo za gospodara, ovo ima tako? a ne zna kakvi su dokaze ovog šejha, nego se čisto povodi za njim i tako da i druge stvari znači koje ohalaljuju ljudi sebi na način da kažu hođa u nas takvu reku. A? Ne interesuje ga, znači, hođa i tako reku. A mnoge stvari je hođa ta isti, drugi rekao, reku pa on opet ništa. Ali važno je za ovo što njemu paši da je tu neki hođa reku. I tako da je. Zatim om je ne nasimanje tahedom illahi ima ljudi koji uzimaju mimo Allaha neke suparnike, neke druge gospodare pa ih voli kao što se Allah voli, ko što vole Allaha. Pa ovaj ajat upućuje našto, da oni vole Allaha i još ne nekoga uz Allaha pa su Mošnci, jel tako? Mošeci što još nekoga uz Allaha voli kao što se Allah voli. A šta mislite, ko ne voli Allaha nikako? Šta je sa njim? Allaha ne voli nikako, Rasulat sallallahu alaihi sallam nikako, šarijat ne voli nikak, islam ne voli nikako. Šta je sa njim? Smijeli se i može li se sumnjati u njegov kufr? I na kraju hadith koji najbolje objašnjava značenje šeharata. Kaže, resul sallallahu alaihi sallam, ko kaže ilaha ilaha illallah i zanevjeruje u ono u čemu se i badite čini mimo Allah. Znači nije... Ovdje hadith objašnjava da nije dovoljno reći la ila izgovoriti. Jer ovdje ko kaže, ne misli se korekne, izgovori. Nego ko bude vjerov u la ilaha illa a zanevjeruje u sve ono u čemu se i bade čini mimo Allah. I ovaj hadith dobro zapamtiti. Ko kaže la ilaha illa i za u ono čemu se i bade čini mimo Allaha, je tako, či... E, ovaj svijet je zaštićen je njegov život i njegov imetak, tek tad postaje muslima, Muslimanom kad zanegira sve ono čemu se i čini imamo Allaha. Razumijete šta to znači? Znači da smatra sve drugo pogrešnim osim isla, islama. I bada se čini samo Allahom, čim se nečemu drugom i čini da za u to i da smatra to kufrom i širkom. To znači da za ne u to. Mnogi ljudi su muslimani, ali smatraju da i kršćani imaju svoju vjeru, i židovi svoju, i to sve neke vjere. Je tako? Međutim, ko tako smatra, on od onih koji je izgovorio da ilaha illallah. Ne zna ni šta znači la illallah, ali pored toga nije za u u ono čemu se ibadat čini mimo Allah. Pa ovdje resul sallahu sallam, da bi čovjek bio musliman, nije bilo dovoljno da izgovorila ilaha ilaha niti je dovoljno da zna značajnje ilaha ilaha, ilaha niti je dovoljno znači da vjeruje i da ibadat čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Nije mu ni to dovoljno. Evo, čovjek klanja, jel tako daje zekat, samo Allahu. Međutim, nije još za nevjerio u sve ostalo mimo toga. Dok ne zavine u sve ostalo mimo toga, nije musliman Tek kad doda na to da ne vjeruje u što više osim u ovo, e onda je muslima. Da zanegira sve drugo. Ovo je princip ovog dina. Ovaj princip su mnogi prepisali u svojim vjerama, je tako? i nevjerama, u svojim širkovima. Ja često volim ljudima na ves primjer. Ovaj, kad oni kažu, a mene srce čisto, ja islam, nikoga ne mrzim, mašalno. To ti ni ti to ne bi primio da mu doneseš člansku knjižicu ili da te učlani u savezkom nista, ne bi tako prihvatiti. Da kažeš, eto, ja ću biti komunista, a u moj srce čisto, ja nikog ne mrzim. A, rekao bi, ne, ne, ne, moraš mrziti ovi po i po crkvama, sve drugo moraš da ne gire. Jel' se tražilo to? Pa kad je on to tražio, šta misliš za gospodara svjetova? da njemu bude dovoljna etomune srca čisto, ja i vade činim samo Allaha, nikog ja ne mrzim, sve ovo ostalo mašala, vrasto jedinstvo. Ne. Ako si Allahov rob i njega voliš, mrziš sve one koji Allaha mrzi jer najmanju ruku ne vole. Je tako? I mrziš svaki, ne vjerit, nije što drugo, osim u Allaha. Tako? I poričiš svaki ibadet, osim ibadeta Allaha subhanahu wa ta'ala. Razumijete? I ovo treba da bude prejasno. Ovo treba da bude prejasno. Inače, ovdje govorimo o stvarima koje su prejasne. A to je pitanje na tevhide, je tako? To mora da je jasno. Jer je Resul sallallahu alaihi sallam poslan radi toga i namoguće je da je prošlo nešto od ovih stvari tevhide, a da nisu objašnjene. E, sljedeća poglavlja govori i tumačite tevhide, je tako? Sljedeći poglavlje zove se odširkaje nošenje halki, konaca i sličnih stvari radi otklanjanja nedaće ili zaštite od nedaće. Znači imamo dvije stvari. Nošenje halki i konaca radi otklanjanja nedaći koja je već spustila se, ili zaštite da ga ne bi zadesla. Znači čovjek je zdrav sve, ali nosi končići sa nekim čvorićima. Šta je tu neka mu napuhala u to. E, on svezu i nosa tu. I za sebe misli da je mašala pametano. Ha. Zaštića. Ali ne samo to, nego on sebe smatra normalnim pametnim insanom, ili tako? A toliki je slabić, ili tako? I toliko prepada i toliko beznadežan da je na kraju uhvatio se za slamku, za končicu. Je <laughs> na to, i tome se nada, da ga to zaštite. Zamislite tu pamet. A, da Allah se pano tera seču. Podavim poglavnje, kaže šešeku Islama ibn كل اثر ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره اا نسيته الايه وان ارادني بخير ان هل هن ممسكات او ارادني برحمه ان رحمته كجا قرانيه ايه ردي ماذا تفكرون تي قومه Upućujete vi dovu mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako bi Allah htio da me kako zlo zadesi, da li ti kojima se vi molite mogu od mene to zlo odagnati? Ili ako bi mi htio kako milost da ukaže, da li bi mi ta vaša božanstva, ti kojima se vi obraćate, mogli tu milost spriječiti? Mi, Allahu milost da, mi, da me ne zadesi pita. Znači, tako je došao Kur'anski aj. A mi tako tako ovaj aj citiramo ovima gore u Avdibašćima. tako. Kažem, boreste vi sad, ako bi Allah htio kakvom ne daćem da, da nađesi, može li taj gore u tom turbetu da tu ne daću zaštiti na svijeti? Ili ako nam Allah hoće kako blagoda da dadne i svoju milost da spusti, može li taj ako se on naljuti na nas da spriječi tu milost, da ne do nas. Tako pitanje treba postaviti. Drugi ajet, odnosno nije ajet, nam hadith, kaže An Imran ibn Hassan radijallahu an, da je Rasul s.a.v. vidio čovjeka, u njegovoj ruci je halka od sufra. Halka od sufra, je ovdje neko žutilo, ne znam, od čega je halka ta halka pa je rekao šta je ovo. Hoćeš pogledati kako spraviti od bakra sufor? Pa ja, ima smisla. Znači Halko od bakra. I danas prave halkete od, od bakra jel tako? Koji liječi od 99 devet bolesti jeste čuli za tu halku možda onako vrijednost tog bakra ne znam kolika je ali se splaća skupo tako i 200 amar a i što je najgore, to vidiš ovi uh, ljekari po bolnicama nosi. Allah, <laughs> wow, kako su oni medicinu učili, sebrano. Kaže, kad je vidio Resul sallalaj, sredom čovjeka da nosi halku od bakra, kaže, od čega ti je to? Ili zbog čega? Zašto ti je to? Kaže, to mi je od, protiv slabosti. Pa kaže Rasul s.a.v. In zi'ha fa innaha la tu ziduke ila vahna. Ski'ni To ti ne povećava ništa osim slabost. To ti ne povećava ništa osim slabost. I zaista može biti samo tako kako je rekao Rasul s.a.v. Da insan koji spadne na halku od bakra da ga štiti. Da je on insan znači, koji je na rubu slabost. Tako. Nikakve snage nije. Zamisli izgubiti tu halku. Gotovo. O, on je na vjetrometini. Odnese ga. Gotovo. Nezaštićen total. Ah. Ha? I zavisli tog insana kojeg čuva jedna halka ili jedan končić. I insana koji vjeruje Allah subhanahu ta' i na njega se oslanja. Na silnog i moćnog. Gospodara svih svjetova. Zamisli te dvije ličnosti. I zamislite sad, njih dvojica se suoče. <laughs> <laughs> <laughs> kad se suoče ovaj dvojca, kakaj tu? ovaj, Kak je ovaj ima šanse sa tim končićem? Samo gledajte se da robiješ konca. Znači, sveta, a zamisli koju snagu ima ovaj, koji vjeruje v Allaha? Kader, voslanja se na Allaha. سبحان الله سبحان الله قال رسول صلى الله عليه وسلم فإنك لو موت دا كد بتي إلي دا سي умر و هي عليك ما أفلحت أبدا أتا هل كي ناتب دا سي умروا سنو نيكد سي نبس پاسي شرك بلجي قيمة Dobrim senn. Kaže isto tako ima Ahmed od Ubdu bin radijallahu an. Prenosi od Rasula sallallahu alejhi ve sellem kaže men ta'allaqta tamimatan fala atamillahu Ko objesi neki neku hamailu Allah mu Šta mu neupotpunio? To radi čega i to objesi, Ako objesi wada'a ja nisam siguran, znači, a, šta je ova veda? To je isto neka vrsta hamalija, nečega zapisa, nekih, tako dalje. Allah mu ne, ne smirio ili ne oblažio njegov, njegovu patnju. Ne znam, ah, da nam vidiš kako se prego. u morsku neka mala nikad ne namira. Tako je prevedeno. Da li je to? Znači, to se sve misli uh, na neke Hamae na nešto što se vješa. Radi, znači, odagnavanja tegobe ili ublažavanja tegobe. Pa, to je, te mime, znači, ili ovo drugo veda, eto, kažu školjku neku, to se isto vjerovatno stvari koje su bile poznate u Džajlijetu, da se vješaju radi toga da ublaže ne pa, neku ne da, da i tako dalje, pa malo Subhanahu wa nikad ne dao da mu se smiri njegova stvar ali tako, koji je tu uradi? U drugom rivajtu, men ta'allaka tamimatan, fe kad ko objesi neku hamajlu ili neki zapis, učinio je širk. Učinio je širk. Voli Ibn Abi Hatim an Hudejfe, od Hudejfe radijallahu an, da je Hudejfe vidio čovjeka, a u njegove ruci je konac kojim se štitio od uh, glavobolje groznice pa mu je presjekao Hudejfa radijallahu an taj konac na njegovoj ruci i proučio qur'anski ajet u yu'minu aktheruhum billahi illa wa znači bio imao i na ruci je tako konac koji je stavio radi groznice onako glavobolje pa mu je Sahabevi radijallahu anhu taj konac prekinu i proučio Kur'anski ajet: "Uma yu'minu akseruhum billahi la ilaha wa mushrikuun" što znači nevjeri većina njih u Allaha, a da širk načini. Većina njih šta vjeruje Allaha, ali širk čini. Razumjet? ne nevjeruje ih većina u Allaha, a da širk usto načini. Dobro. Dobro. Što se tiče komentara na, na ove dokaze koje je spomenuo Šehi Muhammad ibn Abdul može se ukratko reći znači vezano za ovaj ajet da je Allah sala ovdje na redu resuru salahu sala da kaže mušricima šta vi mislite ili obavijestite mi jel tako recite vi meni za te kojima dove upućujete jel tako imamo Allah subhanahu wa teala ako bi Allah htio meni neko zlo, kao na primjer šta bolest, ili siromaštvu, ili neki belaj, tako, ili neku tegobu, da li bi one mogle da odagnaju tu tegobu? Da li bi ta božanstva, ti kojima se obraćate vi, mogli odagnati tu od mene? Odnosno, ovo pitanje, da li bi u stvari treba njima da rasvijetli tu stvar, ali tako? Rebada im rasviti da shvateće šta, šta rade oni, jel tako? Jer ovo pitanje nije došlo zato što oni ne znaju to. Mnogi ljudi znaju određene stvari, ali ih ne, pove, ne povezuju. Pa im ovdje naređe, Allah spanao, ta da Rasulullah sallallahu alaihi sallam, reci im, pitaj, jel tako? Obavijeste vi mene, ti kojima vi dove upućajete. Mogu li oni zaustaviti? nešto od Allaha subhanahu wa taala. Šta god je to? Da li je to neka bolest ili bela ili tako dalje ili milost, jel' tako? Hoće Allah subhanahu wa taala da mi da da ozdravi, jel' tako i tako dalje, zdravlje. Da li oni mogu zaustaviti to? Zašto se postavlja ovo pitanje mušicima? Zato što su mušici čvrsto vjerovali šta? Da to daje samo Allah subhanahu wa taala. I znali su. Znači da šta? Znači, to može i to dolazi samo od Allaha i znali su da ovi kojima se one obraćaju, šta? Ne mogu to uraditi. Pa zato kad je došao ovaj ajet upitao je Rasul salallahu alaihi kao što bilježi ili prenosi mu katil, rahimahullahu ta'ala, pitao je Rasul salallahu alaihi pa su šutil. Zašto su zašutil? Zato što su i oni sami vjerovali da ta šteta i ne da će, salam, bolest i Belaj daje samo Allah Subhanahu wa ta'ala, tako? I isto tako su čvrsto vjerovali i znali da to, da milost i blagostanje dolazi samo od Allah Subhanahu wa ta'ala i da niko to ne može zaustaviti. Zašto? Zato što onaj, Allah Subhanahu wa ta'ala opisuje njihovo stanje u drugim ajatima, je tako? Thumma idha mesakom udurru fa ilaihi teđ Kaže Allah spana tajla za mušrike, a kad vas zadesi kakva nedaća, vi pribjegavate Allahu. Ko? Mušrici. Svatate, brati. Znači, oni sami nisu vjerovali da ta božanstva kojima dove u kuću, da im ništa mogu pomoći. Zašto? Kad ih zadesi kakva nedaća, onda Allahu pribjegavaju. Pa je došlo ovu pitanje, pa dobro, zašto onda njima dove u kuću vidite? Zašto ih dozivate? Sad, znači vidite besmisao i besmislenost širka. Dozivaju oni za koje znaju da im ništa ne mogu pomoći jer je poznata stvar da mušrici u tegobi i u tegobama šta su radili? Iskreno su se obraćali samo Allahu. Jel tako rakivu filfurki fil da ulah je mokli sinala odine kad se popnu na lađu onda se iskreno Allahu obraćaju. Što? Nema sad ni lata, ni uzata, ni menata znaju da niko more ne može smiriti vjetar osim. Allah s fano E Zato im se postavlja ovo pitanje. Zato što oni sami to znaju. I kakvog smisla? I pored toga što to znaju opet dobe upućuju nekome drugo, Mimo Allah. Svatavno. Znači, oni sami vide besmisao tog širka. To nema smisla. Međutim, imaju drugi obzir. Imaju drugi obzir. Šta će reći Arabi? Kako da priznamo da je ovo sve dosta što smo radili, bati? A šta je bilo sa našim djedovima i očima? Svi oni bili u zabludi. Kako ćemo to reći? Svatate ljudi? Svatate? To je ta situacija. Isto sve. Znači, to je ta situacija. Kako ćeš priznati? I tako da. Pa se spasi samo onaj ko prizna i rati, I rati se kad vidi da to ništa nema smisla. Podovo spadaju svi oni kojima se oni obraćaju mimo Allaha. Je Jel tako? Je li ovdje je općenito? Ovdje je u ajetu općenito. Kul afara'a etu ma te Ma te ono što vi vidovite ono čemu vi dobro pucete obuvata sve i meleke je tako i poslanike je tako i najbolje ljude pa kad obuvata njih, i kad oni ništa ne mogu učiniti pa onda dova nekim kipovima kamenju drveću i nekim istrulim ljudima u kaborovima, koji više je tako sami sebe nisu svjesni niti šta čuju niti se mogu odazvati kad bi čuli i tako dalje znači onda još dalje još je veća glupost i veća nepravda i zlom, znači i nema nikakvog smisla batili, je tako? Kako i to batili, zašto ovaj ajet spominje ovdje? A govori o oblačenju halki i konaca. Zašto spominje ovaj ajet, a govori da je širk oblačenje halki, nošenje halki i konaca, za zašto? Zašto spominje ovaj ajet? Zato što ovaj ajd govori znači o širku, o velikom širku, je tako? Pa ako obraćanje melecima, je tako? Obraćanje poslanicima, ništa ne vrijedi, je tako? I ne može ti obraćanje njima, ne može odagnati nikakvu tegobu. I ne može ti, znači, nikakvu korist pribaviti. Pa kakvu koristi, kakvu te govu odagnat konac i halka? Tako. Šta, kako to usmislim? Znači, zato je dozvoljeno i džajez, znači, kad se govori o širku, da se iznose dokazi koji govore o velikom širku, da bi ukazao na, ma, na mali širk. Zašto? Zato što općenito nošenje tog konca ili halki, jel tako, Halki Ako se vjeruje da će Sebebom te halki I tog konca Allah da te štiti Onda je to mali širk Tako Onda je to mali širk Ne izvodi izvjeri Ali je mali širk Šta veći, to je opet veći grijeh Od zinaloka, od krađe, od ubijstva je tako? I sigurna je kazna za to. Znači Ko čini mali širk, sigurno će biti kažnjen. Kao i onaj koji čini veliki širk. A u čemu je razlika? Onaj koji čini veliki širk, ostaje vječno u džehennom. Onaj koji uputi dobu nekome drugom ima Allaha, ostaje vječno u džehennom. A onaj koji objesi neki končić ili halku, vjerujući da će ga Allah štiti zbog toga, sigurno će ući u džehennom. Samo neće vječno ostati. Neće vječno ostati. Allah s.w.t. najbolje zna. Znači ovdje je dokaz da su Selef koristili dokaze koji govore o velikom širku da bi osporili ma mali, kao što je ovdje uradio šir Mohamed i ako ne vredi dova melecima i ovo i ono, ne može ništa to odagnati poslanicima i tako dalje nikakvu ne daću od Allaha koja je određena kako onda konac ili halka, je tako? I to je širk i ukazuje na to da je oslanjanje, znači traženje zaštite preko toga širka. Dobro, što se tiče ovog haditha, ovdje kaže, vidio je čovjeka, u drugoj predaji kaže da je to bio upravo Imran uman Hosein, da je Rasul sallallahu alaihi sallam njega vidio, je tako? Sa halkom od srebra. Pa mi je rekao, skini to, je tako? To celom povećava slabost. Na koji način povećava samo slabost, već smo na neki način to prokomentar već dok sam čitao, dok sam čitao hadi. E, šta znači ovo nikad se ne bi spasio? Nikad se ne bi spasio od ulaska u jel tako. A ne znači nikad se ne bi spasio u smislu da, da će vječno ostati u Gehenim. Jeste razumeli? Znači, nikad se ne bi spasio. I mi tako govorimo i u našem jeziku. Je tako? A, I naš jezik podnosi takav izraz. Tako? Da kažeš za nešto nikad to i to i nikad nikad, misli se znači da nikad se ne bi spasio od ulaska u džehendu. A ne misli se nikad se ne bi spasio, nikad ne bi više bio izbavljen. Znači nikad ovdje u smislu nikako se ne bi spasio. Jel tako? Sigurno bi fasovo, jel tako, zaglavio i bio kažnjen. Razumijete? Na to se misli zašto ovdje? Zato što je ovo mali širk. Mali širk jer obavljao Tubno Samita ako je stavio to protiv slabosti jel tako nije on znači vjerovo da to samo po sebi bez Allaha ta i tako dalje, nego je na neki način to bilo od žahilijeta tako, Ne bi se nikad spasio. I ovdje u ovim hadithima vidimo da je dozvoljeno znači, onome ko posježi za nelegalnim sredstvima sredstvima u, u nastojanju da odagna neku svoju tegobu, nedaću i bolest, dozvoljeno protiv njega uputiti dovu da mu Allah baš, je tako, tim ne olakša? li tako? Pa kaže ko objesi ovu hamajlu, Allah mu neupotpunio. Ko objesi ovu, ovdje, eto, kako je prevedeno, školjku, tu neku. To ne mora biti školjka, tako? To može biti kopita, ko stavi kopitu na auto, razbija ga da boje. Je tako? Što? Nek' vidi, nek' se uvjeri da mu to ništa ne pomaže, je tako? Ne bi naučio. Jedino to ko, tako to, ako bude jak udar, može da se vrati kao bumerang. Znači, to je. Isto tako ovdje, direktna predaja, znači, koja govori da onaj ko nešto objesi da bi se time zaštitio ili odagnao te gobu, da fi kad ashrake učinio je širk ovo može biti učinio je širk veliki širk ako misli da je to samo posebi će ga zaštititi pomoć, a može biti i mali širk ako misli da će sebe toga Allah spanamati da ga da ga sačuva jeste razumile braćo kad je ovo veliki širka kad kad mali? mali. ovo treba razlika treci. Ovo svatio, znači šir, znači da vjeruje kroz to nešto što je već objese, znači da to, Znači veliki popada, znači da vjeruje da ćemo to što je objese, samo po sebi jesmo. Ja. Dobro. Ovo da je vidio od Zejefe Tupnuli amen, radi Ola da je vidio čovjeka, o njegove ruci, na njegovoj ruci je bio konac koji je stavio protiv glavobolje ili groznice gripe pa mu je presjekao. Znači u drugoj predalji vidi se da je spominje se da je Hodejev ušao kod bolesnog čovjeka da ga obiđe kao bolesnika. Je tako? Pa ga je prihvatio za nadlakticu. I kad ga je prihvatio za nadlakticu osjetio je taj vidio da ima taj konac pa ga onda pitao šta ti ovo kaže to je nešto što sam stavio na što je provučena ruke je tako pa mu je onda rekao hodejfa radijallahu an da si umro s ovim ja ti ne biđe nazaj da si s ovim umro ja ti ne biđe nazaj a onda Ovaj ajat, ne vjeruje većine njih u Allaha, a da širk ne čini. Ovaj širk, kako vjeruju u Allaha, širk čini? Vjeruju, a ne vjeruju. Kako to? Vjeruju u Allaha, ali pored toga širk čini. Neko od tih vrsta širka, kao što je ovdje, znači oslanjanje na nešto drugo mimo Allaha, od zapisa, halki, konanca i tako dalje. Znači to je u tom smislu ili u tefsiru, znači da bulegna Basa, kaže vjeruju u Allaha da je Allah gospodar svih svjetova, da on obskrbitelj, da on određuje sudbinu, da on apsolutno svim vlada, tako vjeruju u A onda ibadet čine nečem drugom. U ovom slučaju, znači ovo što je ovdje spomenuto, od konaca, halki i tako dalje, je u stvari ibadet nečemu u drugom, uz Allaha, kako i vadet? I vadet vezan, znači, iz srca oslanjanje, nadanje, jel tako? Svatati? Pribjegavanje nečemu drugom, u strahu od nečega i tako dalje. Sve ono od čega se očekuje neka korist, ili se strahuje od štete, jel tako? Sve ono što se vjeruje da će donijeti korist, i da od njega dolazi korist. Je tako? I sve ono što se vjeruje da će zaštititi od nedaći, to je božanstvo. To je božanstvo. To je božanstvo. E, eh, kažem, vidio sam, vidio sam ljude u bilim mantilima, po bolnicama, koji nosi te stvari. Oni Pa ti koji to prodaju, tako reklamiraj to. Dobro, kao za Ne, ne, oni to tako reklamiraju. Pa onaj ko kupi, znači, vjeruje makar da liječi jedno. <laughs> ja mogu da skoća, ja sam vidio. Jesam. I sinoć, sljedući, jedan vrat daje, bio u bolnici. I kaže u toj istoj sobi bio sa njim neki navodni znacima šeji. Je tako? Sihir kod kojeg ljudi ulazili, ljubili mu ruke, a kad izlaze, izlaze na rekvert, znači ne smijemo krenuti leđa na traške izlaze i svaki put kad izlaze, pitaju, je li nam oprošteno? I kad im kaže da im je oprošteno, onda izlaze. I kaže, tu je svaki dan u redu, u redovima dolaze ove sestrice, doktori, tu u bolnici, znači koji rade tu, ti ljekari, dolaze u redu, donose mu ponizno svoje zahtjeve, pa im ono da nešto tam zapisuje, pa im daje, tako. <laughs> Moje nihadi, kad ne ja u Allaha, da je svako lud. Znači mi smo davno rekli, mu vehid je normalan čovjek, Ko god ne u Allaha i ne znaš šta je teuhil, on je budala, nije normal, znači ne može biti normal, prava budala. Ovi razum da to je oni koji uputu prihvata. Pa Zato je to smiješno, ja ti upravo to navodim. On čitav život proga u medicini, razumiješ od srednje škole uči medicinu, pa fakultet, pa se bavi time, pa... I na kraju, den ti zapiši, napiši, abrakadabrakad. Ne treba, da li da da li da se prezim, da ne da nešto nešto da povežu ja da da ću. <laughs> pa, Ovdje sam spomenal nekoliko pitanja. Znači, prvo, oštro osuđivanje nošenja tih halka i konaca, tako? Zatim, činjenica koja se vidi iz ovih haditha, da ako bi neko od ashaba Rasula, ovo oh, dobro, od ashaba Rasula, umro sa halkom ili koncem, ne bi se nikada spasio. Ne bi se nikada spasio. Ovo u našta. je da je mali širk veći od veliki grijan. Veći od veliki, veliki grije, Pored toga što su oni ashabi Allahovog poslanika. I šta još potvrđi da Allah s manu ta'ala neće oprostiti ni mali širk kao ni, ve, ni veliki. Allah najbolje zna. Jel' tako? Neće oprostiti. Nego će sigurno zato biti kažnjen, Samo što veliki vječno, a mali neko vrijeme. Je tako? dobro druga stvar da ovaj sahabi nije bio opravdan neznanje jer on ne zna pa stavio halko da je umroo sad tim gotovo a pa nije znao i nije opravdan zato što to nije zna. znači nema opravdanja ni u malom širku pa tako. dobro dobro Isto tako potvrda da te stvari nikako ne koriste, nego su ste nego su štete. Jel ti ne povećava ništa osim snage. Ostoješ bez oslonca na Allaha, smirano Teala, da tako ta snaga dolazi odako? Iz srca, Zašto što je srca, zato što je vjerovanje, ljubav, oslonac, nada, strah, gdje? U srcu. Pa ako je od Allaha, onda dolazi snaga. Ako je od konca, onda koliko konac je jak, toliko, tako, toliko snage ima. A, dobro. Da se ovakve stvari osporavaju i inkjare oneme koji to uradio. I to na najdirektniji način. Da si umro nikad se spasio ne. Ili da si s ovim umro, ja ti ne biđe na azeklanju a čovjek na smrtnoj postelji, je tako? Znači, da se na te stvari upozorava na najgrublji način. Prekinuo mu i kaže šta? Ne vire i većina u Allaha da širkneš in Odmah mu kaže na čemu je. Razumijete? Evo, ovo je znači malo objašnjenje za zove neki to voli tepati. Znači, u svemu se treba tepati. Vidite da ne treba. Karte. Tako. I pojašnjenje, znači, za ove koji nas stalno optužuju za grubost, jel tako? Da za stvari širka i kufra ne vrijedi ništa drugo, znači, vrijedi, ali znači, ako i za što treba biti grub, jel tako, i direktan, onda je tu širk onda je to širk zatim u hadisu da onaj ko se na nešto osloni da će ga Allah nato tome i, prep, i prepustiti onaj ko se na nešto osloni Allah će ga tome i prepustiti pa ko se osloni na halku Allah ga prepustiti to je halki eto nekto ono ču Jel tako? ko se osloni na konac eto to on je li tako Tome će ga Allah i prepusti, tako? Zatim da je ovo oslanjanje znači na te stvari koji se vješaju da je to širk. Dobro. Zatim počivanje dove onima koji ove stvari rade da im Allah subhanahu teala šta neupotpun potpuni to radi čega su to Vješali, rada čega ste radili, rada čega ste to Dobro. Jesi ste se morali, braći? Reste slobodno, jesme, alhamdulillah. Ha, slobodno, reste ako jeste. Vidim neke kapke, teške ovdje. Ja odmah prepoznam gorenje kapke, kad su teške, odmah Ano, ah. ah, Senada, ima tješki kapak. Se gubi... Šta ste radim? Nema posla, danas kiša padala. Nemreš ni brat jagode, ni trešnje, ništa pokiš. Ali moraš? Možeš je ne može. Ne Nekje stvari može. Dobro. Dalje, osmo poglavlje, objašnjenje širka, dalje. Je li tako? Odnosno, tumačenje tebih hide odnosno, tumačenje onoga što je suprotno tebuhidu, jer stvari se razumiju po svojim suprotnostima. Da bi tu shvatio ti tebuhid, treba sve da znaš šta je to suprotno, je tako, šta ga ruši, šta ga poništava, je tako? Šta je to ibadat nečemu drugom ima Allaha, ili nekom drugom ima Allaha? Šta je to sve, šta spada pod to, pa da znaš da je to suprotno tebuhidu, je tako? Kaže, šta je došlo, šta ili šta ima od predaja koji govori o ruki i sad smo spominjali, im odnosno temime, je tako? Kako su prebali tu temime? Zapis, Hamaj. Rukije i talisman. <laughs> hamailije, dobro. Kaže u sahihu od Ebu Bešira el Ansari radijallahu hanu, da je rekao Rasul sallallaha, odnosno da je bilo ovako, da je bio sa Rasulom sallallaha na nekim putovanjima. Na nekim putovanjima znači, gdje, kakvim putovanjima? U džihadu. Že nije Rasul sallallaha i sallallaha i sallam išao piramide da vidi kako to, šta je to. Nije, nego sva putovanja su bila svrs ishodna. Tako. Dakle. I sva njegova putovanja su bila šta? Džihad na Allahovom putu. Pa kaže na nekim putovanjima, Pa je Resul sallallahu alaihi sallam poslao iz slanika da ne ostavi ni na jednom vratu deve, ogrlicu. Ni na jednom vratu deve da ne ostavi ogrlicu. Od vetera. Veter je znači E, našao sam u riječniku da je to ono o čime se veže luk. Ili tako? Iz žica, znači, ili kožni od kože, znači, se obično uzimale prije te. Znači, da je to. Pa možemo reći, znači, da presječe svaku ogrlicu od kože ili ogrlicu, svejedno kakva je ta ogrlica na devu. Otkud sad ove ogrlice na devama? Šta je ovo? Znači, radili su to u džahilijetu, stavljali tako ogrlice od kože ili ogrlice neke stavljali na deve protiv uroka. Protiv uroka. Je tako? Od Abdullah ibn Suda radijallahu an da je rekao, čuo sam Rasula salallahu alaihi da je rekao, zaista je rukja i temain ove hamaelje i zapise i tako dalje, i Tivole, Tivole, to su isto znači sihiri, hamalije zapisi, nešto što su pravili i tvrdili da to čini čovjeka dragim ženi ili ženu čovjeku. O tako, to je timola. Pa kaže zaista je rukja, te hamalije i zapisi i te stvari koje su radili znači da bi onaj da je to širk. Da je to širk. Zatim, od Abdullah ibn Ukaima, da je rekao Rasul sallallahu alaihi sallam, men ta'ala kaši na ukele ilaih, o, malo prije da smo svojeno, ko nešto objesi, ili se za nešto na tome će ga Allah prepustiti. Tome će ga Allah prepustiti. E sad objašnjava šta je to. Tema im rukja i tema im itivale tema im kaže to je š, nešto što su da, vješali djeci da ih štiti od uroka znači stavljali su to djeci da bi ih štitili od uroka to je ovo pojastucima po, po el tako što se stavlja na košulju bebama i tako dalje to je to znači to je od širka Kaže ako bi to što je okačeno bilo ako bi to bilo od Kur'ana. znači bilo napisan koranski ajet. Onda kažu neki učenjaci od selefa su to dozvoljavali, a drugi su ostali da je to i to zabranjeno, makar bio Kur'an. Makar bio Kur'an. Šta vi mislite? Koje od ova dva mišljenja je ispravno? Da je zabrano, znači. Sve ovo što je ovdje rečeno da je od širka, zaista je rukja i temaim, znači ovi zapisi, hamajlije, su od širka. Znači ostaje osnova da je to zabra zabranje. Pa dobro, što onda ne kažemo za svaku rukju da je širka? Zato što ima drugi haditi gdje kaže Rasul sallallahu alaihi sallam da nema smetnje za rukju ako u njoj nema, Širka, znači nije svaka ruklja širka. Ali ove ruke koje su bile poznate u džahelijetu jesu od širke. Dok za Hamailije i za ovo, ovo drugo, ne imamo ni jednog drugog dokaza koji bi izuzeo nešto od tih Hamailija koje nisu zabra... zabranjene. li razoveni? Znači imamo generalni dokaz da je to sve širki zabranjeno. A onda imamo posebne dokaze koji neke vrste ruki, Izuzimaju, nisu zabranjeni. Ali nema u nijednog dokaza da neke vrste izuzi, izuzima. Nema. Prema tome ostaje i na osnovi da je, za, da je zabranjeno. Makar bilo od Korana. Ovdje to nije pojašnjeno, gdje je samo spomenuto razilaženje. Ali sam namjerno znači spomenuo znači šta je ispravno mišljenje. Da ne biste slučajno se pozvali na to razilaženje. Ne Nemojte se pozivati. Nema nijednog dokaza koji je nešto od Tihama ili izuze. Sve su zabranjene, bilo od Korana ili ne bilo, bilo od Korana ili ne bile. Pogotovo u današnje vrijeme što ljudi iz neznanja ne znaju ništa je Kuran šta. Nije Kuran, tako? Pa sam gledao zapise koji izgledaju kao neka da se neko dijete igralo. Znači ljudi tu drži ko neku svijetnju stvari je to ovako jedna dinija znaš. Zašto bez veze, nema jednog karfa tu ne. Šare neke sjedio s i šaru po papiru i prodao po skupe, pa, ali tako ozbiljnu gledao sam to, ništa nema, ovako samo, kao djeca u, ono kad prije u predškolskom sad kad učevi da pišu krivi i crti, onako Znaš, poudar pa kontra. <laughs> Kao da je lijeca podijela, da malo našarajte i onda tu 100 maraka, 250, tako. Pomaže za ovu liječi od ovu. I tako. Ljudi ne znaju znači, ni šta je Kuran, ni šta nije. Kad bi se otvorila ta vrata, jel tako? I još kad bi imi ljudi postacili ti tamo nešto od Korana, on ne zna ni Korana ni čitati ni pisati, da prvo sirva za natrče i ovaj kaže evo ti od Kurana on pojma nema šteta. Dobro. Rukija, šta je rukje? Rukje vi znate šta je ruke, znači to je uh, citiranje, učenje Kurana, Rukja koja je dozvoljena sad, jel tako upućivanje duba, Allah subhanahu wa ta'ala, dozivanje Allah subhanahu wa ta'ala njegovim imenima Rukija i Dova, je tako? Dova Allah subhanahu wa ta'ala ili citiram njegovog govora je tako? i ponavljam njegovog govora ili dozivanjem Allah subhanahu wa ta'ala njegovim imenima to je Rukija prije Rukija, znači Rukija koja je od širka isto to samo je tako? govor i basnice u kojima se fale šetan džini čini širp i dozivaju neki drugi velikani od džina, je tako? Među džinima imaju isto tako diovi prvaci, dozivanje njih, njih, upćivanje dova njima i tako, to su, znači, ruke koje su širpe. Zato, kažu učenjaci da nije dozvoljeno, znači, ni jedna rukja koja nije na jasnom arapskom jeziku, pa mi ćemo ovdje reći ili na jasnom bosanskom jeziku. Je tako? Može biti rukja i na bosanskom jeziku. Može li? Može. Zašto ne može? Dova na bosanskom jeziku. Je tako? Dobro. Da se doziva Allah spanova tajara. Je tako? Na bosanskom jeziku. Da se opučuju dova. Dobro. Dobro. znači dozivanje, prizivanje. Dozvoljena rukja znači prizivanja vlačniča. Jeste. Znači, Zabranjena ona u kojoj ima širka. U kojoj ima širka. U kojoj se u dove nekome drugom ima Allah s.a.v. A to je to. Dobro. Re Resursa vallaha spominje rukju u različitim kontekstima, jedno je tako? Jednom fali one koji ne traži da se uči ruke, je tako? I da je to u potpunjavanju oslonca na Allaha i da će ući u džennet bez polaganja računa 70.000 zato što nisu tražili to, je tako? Drugi put vidimo, znači da se spominje u hadithima da je uh, učio, učio. učio rukju ili da mu je učena ruke i tako dalje. Sve to uči je na to da Treći put vidimo da zabranjuje Rukiju i naziva je Širkom, ali tako? Sve to upućuje znači da ovo što je zabranjeno da je od Širka, ovo što je dozvoljeno ili što je radio da je to bila ova dozvoljena poznata Rukije. Posebno je Resul Salah al s znači Rukiju, spomenuo u kontekstu da rukje vrijedi od uroka i od groznice, znači glavobolje dobro. Tivole kaže, to je nešto što su pravili i tvrdili da čini ženu dražom njenom mužu i muža njegovoj ženi. Jel' tako? Mi ćemo tako ovdje provoditi, da ne bi rekli općenito, znači, onda postoji stvar još gore. Jel' tako? Kako općenito? Kad kažemo muža ženi, ženu muža, znači, tu hajde opet. A. Dobro. Kaže ja Imam Ahmed bilježi od Rubejfja, da je rekao Rasul salallahu alaihi wa sallam, o Rubejfja, možda će tvoj život potrajati, pa obavijesti ljude da onaj ko sveže svoju bradu, je tako, sveže svoju bradu, ili objesi, obje opet se ovdje spominje, znači veter, tu kožnu od kože, znači neki ovaj, halko ili nešto, ili se očisti sa balegom životinje ili kostima, znači obavijesti te koji to uradaju, svežu bradu ili objese neku halku jel tako, ili kožu protiv uroka, ili se očisti balegom, ili kostima, da je Mohamed odrekao se njega. Da se takvog Mohamed odriče. Mohamed sallallahu Ovo da se Mohamed sallallahu alaihi sallam takvog odriče, to je šta? Izraz koji, je tako, za negiranje tog dijela, ispravanje takvog dijela. A pa kakav je status tog dijela? Rekli smo znači da je ovo prvu, da su vezali brade u džahelijetu. Iz Kibura i oholosti, tako? I u borbi. Ili da su to vezali radi uroka. Radi uroka. Ostaje znači da je ova stvar vezanja brade znači za zavranje. Jeste razumeli bradu? Znači da su radili to u džahilijetu, iz kivura i oholosti, je tako? Ili čak kažu da su to radili a, neki, onaj, da tako kažemo, ženska rost, ženskonja, je tako? Ili iz kivura i oholosti, ili da bi se znači, na taj način sačuvali od uroka. A ovo drugo što je spomenuto, da se čisti balegom, je tako? Mnogi od nas ne mogu to, znači, kako to balegom? A, zato što ne žive u prirodi, je tako? A, da žive, da čuvaju krave, koje su na slobodno ispaši vidjeli bi da to nekad, znači, bilo, možda bit, može biti i moguće, je tako? Kad se balega osuši, postoje no, nužnje no, da se čistaju. Postoje nužnje. Da. Jest. Znači da se osuši, postane čvrsta i tvrda ili kostima. Pa obzirom da je Result Salariju sam to zabranio, mnogi učenjaci smatraju kad bi to i uradio da poslije toga opet se ne bi smatrao čisti. Šta to znači? Kad bi to uradio i fizički zaista u strani nečistoći od sebe, ali u tom stanju tako klanjao da ne bi bio čist, ne bi se smatrao čistim, njegov namaz ne bio ispravan. I ovdje vidimo isto tako predaje od Seji Divnih Džubeira, da je rekao, ko presjeće nekome neku hamajlu, znači osjeće i baci, ima nagradu kao da je oslobodio roba. Zatim kaže od Ibrahima, misli se Ibrahima Nahajja, da su mrzili, znači, Hamaelije, sve Hamaelije, bilo od Kur'ana ili od nečega drugog. Bilo da su od Kur'ana ili nečega drugog. Prezirali sve Hamaelije. Ko? mu se vam. Koji prezirio i mrzio? Nije. Ibrahima je tabi'in, jedan od učenika, Abdullah ibn Masruda, radijeloham. Pa zato kaže ovdje, znači da su mrzili, da i ne misli se na ashave. Zašto? Zato što je malo prije spomenuo da su se razišli oko toga. I ispalo bi kontradiktorno, a nije. Razišli su se ashave i učenjaci. A ovdje mrzili, kad kaže da Ibrahim, da su mrzili sve, znači mrzio je Ibrahim, i ostali učenja, učenici Abdullah ibn Svudara djelama. Oni su mrazi. Jer je to bilo njegovo mišljenje i oni su se, znači, bili sanjim na njegovom mišljenju. Jeste razumeli? Inače bi onaj, jas ne bilo kontradiktorno ono malo prije što sam spomenuli da ima razilaženja kod toga. Jer da su Ashaveri dvanullajanimi, tako jednoglasno od njih to prenešeno, da niko ne bi imao pravo da se posti toga Razliđe. Iako bi se razlišao, ne bi bio u pravu. Ne bi bio u pravu. Ali tako? Dobro. To je otprilike vezana za ovu sljedeći poklon. Hvala. Allah spomogu. Ima li pitanja, brać.